și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Vi se aduce, iubiți ascultători, programul L-127 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții prin preotul Valeriu care vă urează un bun venit în fața aparatului. Astăzi vom medita împreună asupra Evangheliei după Luca, capitolul 9, versetul 32, asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii trecute. Vom mai adăuga și pe cele de astăzi în legătură cu acel verset, după care cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge versetele următoare, urmate de explicațiile care le însoțesc. Aceasta însă va avea loc după ce vom citi mai întâi câteva cugetări ale lui Petre Țuțea, consemnate în cartea intitulată 321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea. În legătură cu religia, el spune următoarele. Religia este principiul uniformizator al speciei umane și este singura salvare în care se poate vorbi de egalitate. Religia transformă poporul într-o masă de oameni culti. Între un laureat al premiului Nobel, care nu s-a idiotizat complet și a rămas religios, față de un țăran analfabet, nu există nicio diferență. Nivelul meu intelectual, chiar dacă sunt savant,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 Religia este sediul adevărului transcendent în esență și unic ca principiu unic al tuturor lucrurilor. Încheiat citatul. Savantul acesta vorbește atât de elogios la adresa lui Dumnezeu încât nădăjduiesc că dă de lucru, de de gândit foarte serios tuturor acelora care pretind că religia ar fi de domeniul inculților. Dar în sfârșit să lăsăm pe toți aceia cărora le place să trăiască numai la instinctele cărnii și să ne ocupăm de lucrurile adevărate pentru care suntem făcuți, că noi suntem oameni, om vine din cuvântul grecesc antropos, privitor în sus, nu privitor în jos, la cele văzute. Astfel mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat cuvântul său cel sfânt, care este, așa cum spune într-o traducere, respirația Lui pentru noi oameni. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că în bunătatea Ta ne-ai lăsat încă la dispoziție cuvântul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, te rugăm, să ne trezim la acest adevăr și să urmăm și învățăturile mai marilor noștri care ne spun că numai în cuvântul Tău găsim adevărul întreg. Și de astăzi înainte să luăm cuvântul Tău, să-L citim și sub lumina și călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, sub puterea Lui, să-L lăsăm să lucreze în viețile noastre, făcându-ne ființe noi. Binecuvintează-te rugăm și minutele pe care le vom petrece împreună înaintea cuvântului Tău, cu un har deosebit de a stârni în noi foamei după cuvântul Tău și foamei după împlinirea poruncilor Tare spre slava Ta veșnică și binecuvântarea noastră. Amin. Caffe mea din San Ascultători, ne apropiem acum de textul lecției noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 42 de la Luca, de la capitolul 24. Verset pe care îl voi citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. După care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul în continuarea capitolului 24 de la Luca. Așadar, versetul 42 sunt în felul următor: I-au dat o bucată de pește fript. Și un fagur de miere. Suntem în camera de sus unde Domnul Isus spune cuvântul astătut în mijlocul ucenicilor care erau cu ușile încuiate, pline de spaima iudeilor din prejur. La spaima pe care o aveau față de iudei s-a adăugat acum cea mai mare spaimă văzând pe Domnul Isus că stă în mijlocul lor, deși ușile erau încuiate. La mirarea lor foarte mare și tulburarea care a cuprins, Domnul Iisus caută să-i liniștească și le spune, nu vă temeți, eu sunt, uitați-vă la mine, și i-au și cerut ceva de mâncare. Iar ei, spune versetul 42, asupra căruia vom stări puțin acum, i-au dat o bucată de pește frit și un fagur de mier. Vedeți, ucenicii au dat domnului Iisus ce-au avut ei de mâncare, iar el i-a răsplătit cu întărirea credinței în adevărul învierii lui. Interpretarea alegorică pe care au dat-o peștelui și fagurelui unii din părinții bisericii din școala alexandrină nu are un temei biblic și nu folosește la întipărirea adevărului. Domnul Isus nu voia să dea prilej la tot felul de speculații alegorice, ci voia ca ucenicii să se convingă prin mâncarea lui că el se afla în realitatea sa fizică între ei. Gândurile duhovnicești și alegoriile sunt bune numai atunci când ele folosesc la limpezirea și întărirea unui adevăr. În alți scop însă nu trebuiesc folosite. Adevărul învierii Domnului Isus trebuie înălțat simplu, puternic și în toată vremea prin tot ce ne-a dăruit nouă Dumnezeu în Harul Său. Dovada cea mai puternică. Trebuie să o arătăm în noi, în trăirea noastră nouă și sfântă după voia lui Dumnezeu. Faptul că suntem înviați la o viață nouă face din noi martori adevărați a învierii Domnului Isus. Numai acest fapt este care face din noi martori adevărați. Dacă am o piatră în mână și vreau să-i zic pâine, pentru aceasta ea nu va deveni pâine. Dacă eu nu sunt creștin, ci sunt mort în păcatele mele cele vechi, în viața cea veche, dar îmi zic creștin, prin aceasta nu pot deveni creștin, ci trebuie să existe o realitate, o transformare a mea, trebuie să existe o moarte a omului meu vechi, acceptată de mine prin credință în Hristos, apoi urmează o înviere reală la viață și atunci mă pot numi. Creștin și nici n-am nevoie să mă numesc că voi fi văzut ca și creștin. Nimeni n-a auzit și nu se aude lumina spunând din tavan, hei, uite-te la mine că sunt lumină. Simplă prezența ei este îndeajuns ca toți ceilalți să recunoască cum că în cameră există un luminător. În același fel, creștinul care este adevărat creștin, care este un real creștin, nu are nevoie să spună vorbe, poate niciuna câteodată, ci simplă prezența lui felului de viață spune și vorbește mai puternic decât cuvintele că el este o lumină cerească coborâtă din cer jos pe pământ. În versetul următor, la versetul 43 din Luca de la 24, citim că el, adică Domnul Isus, le-a luat și a mâncat înaintea lor. Ucenicii au dat Domnul Isus să mănânce miere. Dar tu, ce dai să mănânce? Miere sau fiere? Poate mânca el din ceea ce dai tu, din gândurile, vorbele și faptele tale? Iată o întrebare. Domnul Isus cel înviat s-a arătat ucenicilor cu aceeași înfățișare pe care a avut-o înaintea morții sale, și anume avea pe trup semnele acestei morți. Vocea era aceeași ca și mai înainte, totuși starea lui era alta. Trupul lui avea alte posibilități, nemai fiind supus îngredit de legile materiei. El putea mânca și totuși nu avea nevoie de mâncare. Se arăta într-un loc și totuși nu mai era legat de locul acela. Era văzut și totuși se putea face nevăzut. Legea gravitației în spațiu nu mai avea putere asupra lui. El se putea arăta în cuprinsul sferei temporare, dar nu era îngredit de această sferă. În felul acesta, Domnul Isus ne descopere trupul său înviat, împodobit cu adevărul, libertatea și frumusețea. Asupra lui ființe este revărsată o oglindire a păcii cerului. Ucenicii, după ce el a mâncat înaintea ochilor lor, au fost izbăviți de toate îndoielile lor și au reintrat în echilibru normal al vieții, fiind gata pentru o nouă treaptă de slujire a lor pe pământ. tuitorul nostru nu ne lasă niciodată încurcați, ci ne scoate la lumina sa minunată, pentru ca lucrarea lui să propășească în noi și prin noi. Să mâncăm, deci, și noi, Duhovnicește vorbind înaintea tuturor ca să ne dovedim învierea din moartea păcatului. Slăvit să fie Domnul! În versetul următor, la versetul 44, aflăm că Domnul Isus, după ce a mâncat, le-a zis Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Unul din mijloacele Domnului Isus de lucru, prin Duhul Sfânt, între credincioși săi, este trezirea memoriei, adică aducerea aminte. Mereu, mereu întâlnim felul acesta de lucru pe paginile Noului Testament. De aceea voi fi gata să vă aduc aminte totdeauna de lucrurile acestea, măcar că le știți, ne spune Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1. Iar Sfântul Apostol Pavel scria, Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar voi vă este de folos, la Filipen 3 cu Omul uită repede și mai ales uită binele și adevărul. Răul și minciuna nu le uită ușor. Așa este acum în lumea de căzută, iar trupul nostru, cu firea veche din el, face parte din această lume. Domnul Isus deci le spune ucenicilor, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi. Când ești cu Domnul Isus, totdeauna îți spune ceva. Fi, deci, atent. Ceea ce îți spune El este de cea mai mare însemnătate pentru viața ta, pentru lucrul pe care ți l-a încredințat și pentru roada care trebuie să o aduci. Caută să fii mereu cu El, Marele Învățător, și atunci nu vei mai fi lipsit de lumină. Dacă tu ești cu El, atunci El este sigur cu tine. Rămâneți în mine, spune Domnul Isus. Și eu voi rămâne în voi. Deci Domnul Isus le amintește aici că el le spunea Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, adică în întreaga scriptură. Este un adevăr de foarte mare importanță la care trebuie să luăm aminte și anume Domnul Isus nu s-a referit niciodată la tradiție. Aveau și evrei tradiția lor. Când era vorba despre Sine și despre adevărul lui Dumnezeu, el n-a făcut apel la tradiție. Să fim foarte atenți, așa după cum am amintit și în deschidere, Cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul întreg, așa ni s-a spus, de către Marele Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos. Și aceste spuse. Au fost, bineînțeles, întemeiate pe faptul că nici Domnul Iisus niciodată nu s-a referit la tradiție. Trebuie să învățăm foarte bine și în mod temeinic acest adevăr, pentru că în afară de cuvântul Domnului Hristos, care conține întreg adevăr despre El, există numai posibilități de rătăcire. Cine rămâne însă în Domnul Isus Hristos nu se poate rătăci pentru că El însuși este calea. Marea grijă a Domnului Iisus înainte de a se înălța la cer era să statornicească bine pe ucenici în scripturi, să-L cunoască pe El, suferințele, moartea și învierea Lui din scriptură. Cunoscându-L în felul acesta, nu-I mai putea clătina niciun vânt vrăjmaș. Când citim scriptura sfântă, trebuie să descoperim îndată în ea pe Domnul Iisus în suferința, moartea, învierea și slava Lui. Altfel, citirea nu ne este de niciun folos. Mărturia Scripturii trebuie să o avem în orice împrejurare ca să nu facem lucrurile în zadar. Scriptura Sfântă este autoritatea supremă în ceea ce privește adevărul despre mântuire. Ea are primul și ultimul cuvânt. În versetul următor, la versetul 45 din Luca 24, citim că Domnul Iisus atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Baza credinței adevărate este cuvântul lui Dumnezeu, scris în Cartea Sfântă în Scriptură. În afara auzirii cuvântului Scripturii, nu se poate ajunge la credință și fără credință nu se poate ajunge la mântuire. Frumos și adevărat, a scris preotul Iosif Trifa despre cuvântul lui Dumnezeu Biblia în felul următor. Biblia este o carte prin care Dumnezeu și-a descoperit planurile lui și planul cel mare al mântuirii noastre. Biblia trebuie să fie hrana vieții noastre, în tocmai ca pâinea ce o mâncăm, ca apa ce obem, ca aerul pe care îl respirăm. De câte ori deschizi Biblia să citești în ea, ai o fântână cu apă vie și cu adâncimi pe care tu nici nu le bănuiești. Biblia este legătura mea zilnică cu Mântuitorul, spunea în continuare preotul Iosif Trifa. Ea îmi umple casa sufletului meu cu lumină, cu putere și cu bucurie. Prin citirea Bibliei în fiecare zi mă întâlnesc cu Mântuitorul meu Isus Hristos și stau de vorbă cu El și El cu mine. Toată tăria mea este Biblia. Ea mă însoțește, mă luminează, mă îndeamnă și mă întărește în toate împrejurările vieții mele. Încă un citat, tot de preotul Iosif Trifa, cu privire la Biblie, este următorul. Nu este sub soare un lucru mai deosândă și mai dureros decât un creștin care știe să citească, dar nu are în casa lui Noul Testament, și nu citește regulat în el ca să soarbă viață din viața lui Isus, dar din darul lui și putere din puterea lui. Versetul deci ne spune aici că atunci le-a deschis Isus mintea ca să înțeleagă scripturile. În scriptură trebuie să urmărim un singur adevăr și anume Isus. Din el, apoi toate celelalte laturi ale adevărului, ni se limpezesc. Când urmărești pe Domnul Iisus în scriptură, adică patimile Lui, învierea Lui, slava Lui, venirea Lui, totdeauna ți se deschide mintea și pentru celelalte laturi ale adevărului, dacă mai sunt. Scripturile le înțelegi numai când Hristos îți deschide mintea, altfel îți rămân închise. Hristos înseamnă felul Lui de a fi. Astăzi. Fiind Sfintele Paști, o doamnă, medic de profesie, m-a sunat și mi-a spus tradiționalul nostru, Cristos a înviat, la care am răspuns și eu cu multă bucurie, adevărat că am înviat. Dar am întrebat-o, stați puțin, doamnă, nu vă supărați, Am viat și în inima dumneavoastră? Vedeți, iubiți ascultători, este minunat să spunem Cristos a înviat, dar dacă El a viat în inima mea, dacă El nu găsește loc în inima mea, la ce folos? Numai cu mintea deschisă de Hristos pricepem adevărul dumnezeiesc în toate laturile Lui, dar ca să ni se deschidă mintea, ca să facă lucrare noi, El trebuie să locuiască noi. Și întrebarea este cum i-am pus și Doamne acelea, oare i-ar place Domnului Hristos să locuiască în inima noastră față de alături cu toate gândurile care le avem, toate simțămintele, toate planurile, vorbele și imaginațiile noastre? Dacă ne dăm seama că n-ar putea să locuiască acolo pentru că avem gânduri și loc lucruri străine de el, să nu așteptăm nici să avem descoperirile lui, chiar dacă citim cartea lui. Este ca și când ai citi o carte, ai încercat să citești o carte într-o cameră întunecoasă. De aceea trebuie să ne grăbim. Și să facem loc Domnului Iisus în inima noastră, iar dacă găsim că este foarte murdară, să-L rugăm pe El să vină El și să o curățească, pentru că tocmai din acest motiv a murit și am viat ca să aibă acest drept și această putere să vină să ne curățească inimile, ba încă mai mult decât atât să ne dea o inimă nouă. Domnul Hristos nu deschide mintea vrăjmașilor săi, acesta este lucru sigur. Și vrăjmașii săi au fost cei care l-au pus pe cruce. Cine l-au pus pe cruce? Preoții, cărturarii și farisei. El deschide numai inimile prietenilor săi, adică toți cei care l-au primit ca mântuitor și domn al vieților lor. Cum să vină El și să-ți deschidă inima când tu îl pui pe cruce cum l-au pus preoții, cărturarii și farisei? El va veni și îți va deschide inima dacă îl pui pe tronul vieții tale, Adică vei face tot ceea ce-ți spune El. În versetul 46 citim că Domnul Iisus le-a zis Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Iubiți ascultători, tot ce scrie în Scriptură este adevărul și amintesc încă o dată așa cum ni s-a spus adevărul întreg. Iar peste adevăr, nu se poate trece. El se împlinește chiar dacă toată lumea s-ar împotrivi. Cristosul a pătimit și a înviat pentru că așa era scris. Dar s-a scris pentru că trebuia așa să fie, pentru că acesta era adevărul peste care nu se putea trece. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Așa trebuie să privim și noi Sfânta Scriptură. Cele ce sunt scrise în ea sunt pentru noi și în deoseb ce scrise în Noul Testament, ca să le trăim și să le mărturisim toată viața noastră pământească, pentru că fără ele nu se poate concepe viața creștină. Deci Domnul Iisus, după ce le-a deschis ochii ca să înțeleagă scripturile, le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Acesta este glasul Domnului Isus, mereu îndeamnă la ceea ce este scris. El prețuiește cuvântul său mai mult decât creațiunea sa. Cine se miră de această afirmație să citească la Matei 24 cu versetul 35. De ce prețuiește el oare atât de mult cuvântului? Știți de ce? Pentru că acesta este adevărul. El nu mai poate face un alt adevăr. Dar alte lucrări se mai pot face. De aceea ne cere El ascultare totală, absolută și necondiționată față de Sfântul Său Cuvânt. Numai în ascultare de adevăr este viața și fericirea noastră, după cum numai în apă este posibilitate pentru un pește să trăiască. Adevărul cuvântului scris începe cu jertfa Domnului Isus. Hristosul trebuia să pătimească. El a fost rânduit ca miel de jertfă înainte de întemeierea lumii. Aici este unul din rosturile rânduirii cinei Domnului. Este scris să o facem pentru că ea ne aduce aminte într-un fel deosebit de marea jertfă de pe cruce. Cuvântul ne vorbește apoi despre învierea Domnului, adică despre biruința vieții asupra morții. Chiar și cea mai mare minune trebuie verificată cu cuvântul scris. Altfel ne rătăcim. Biblia este metrul cu care trebuie să măsurăm toate câte bat la poarta vieții noastre și cer intrare în lăuntru nostru. Deci spune Domnul Isus: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Nu exista un alt mijloc pentru răscumpărarea omului căzut ropă păcatului și morții decât întruparea ca fiu, ca om a fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. Sfântul Irineu spune așa: Prin unirea lui Dumnezeu cu omul, acesta a primit înapoi tot ce pierduse Adam și, har peste har, întocmai ca peste florile vestejite ale câmpului. Roa în viitoare a dimineții. Sfântul Atanasie cel Mare zice și el. Logosul, adică cuvântul divin, văzând că piericiunea oamenilor nu poate fi înlăturată decât prin moarte, iar el nu poate să moară pentru că era nemuritor, eșea trup capabil să moară pentru că acestea, participând la Logosul, la cuvântul cel mai presus de toate, să poată da satisfacție morții pentru toți, să rămână nestricăcios din cauza epostasului divin care locuiește în el și astfel să înceteze moartea pentru toți prin Harul Învierii. Iubiți ascultători, ne-am apropiat din nou de o încheiere și anume încheierea programului L-127, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru timpul care ne-a mai rămas disponibil, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Nu noi chemăm În poezia aceasta, autorul atrage atenția în mod deosebit tuturor acelora care sunt invitați să primească pe Domnul Iisus Hristos spre mântuirea lor să dea atenția cuvenită acestor chemări pentru că vin nu de la noi oamenii, ci din partea lui Să dăm citire deci poeziei nu noi chemăm. Nu noi chemăm, ci adevărul ce ți caută mântuirea ta. Pe el îl calci, de el te lepezi când nu voiești asculta. Ascultă, deci, ascultă să nu-ți pierzi mântuirea ta. Nu noi vorbim în glasul nostru, în științarea lui Hristos. De el n pe el înlături când râzi și întorci necredincios. Ascultă deci, mai bine ascultă, să nu rămâi necredincios. Nu noi strigăm, ci înțelepciunea vrea să-ți lumine drumul tău. Pe ea o calci, de iatele telepezi, când mergi nepăsător spre rău. Ascultă deci, mai bine ascultă, nu fi nepăsător spre rău. Nu noi răbdăm, ci curăția așteaptă în ușa ta plângând. De ea n-asculți, pe ea o înlături când calci Sfințenia căzând. Ascultă, deci, mai bine ascultă să nu-ți pierzi sufletul căzând. Nu noi, nici Dumnezeu nu pierde, ci tu te pierzi pe rele căi. De El nasculți. De el te lepezi, disprețuind trimișii săi. Ascultă, deci, mai bine ascultă, nu le păda trimișii săi. Amin. Nu uita că tu ești trecător, pe pământ comoarte ești dator, veșnicii apoi vei îmbrăca, mai aici tu ai umblat Caută-L pe Dumnezeu Cât mai ține harul său Căci zilele tale trec pe rând că curând te vei trezi Dar poate va fi treziu, Harul de la neamur s-a sfârșit Eu te rog acum să meditezi Și viața să-ți o cercetezi Cerul e acum înaintea ta Poți să-l pierde sau al câștiga. l câștiga Caută-L pe Dumnezeu Cât mai ține harul său Căci zilele tale trec pe rând că în curând te vei trezi dar poate va fi târziu Parul de la neamul s-a sfârșit Caută-l pe Dumnezeu Cât mai ține varul său Căci zilele tale trec pe rând. Când curând te vei trezi Dar poate va fi târziu Parul de la neamul s-a sfârșit